І ще суворішого патріарха Никона, який за щонайменшу спровиненість засилав своїх і чужих до віддалених монастирів під начал, а це для киян було гірше смерті. Арсеній Сатановський ще 1650 року бив чолом, щоб дозволено йому було повернутися, мов би, перечуваючи, що не догодить Никону, перекладаючи повчання Мефрета і буде засланий до сійського монастиря. Йородеякона Рафаїла, хоч привезений був до Москви самим патріархом Єрусалимським, вислано під начал у Кострому, його відпустили тільки завдяки заступництву греків. В Крилобілозерському монастирі обріталися сильні старці Кияни Мирон, Авасян і Чорний Піп Анатолій. В Соловки заслані будуть згодом ігумен Мгарського монастиря Віктор Загоровський, і українець Феофан, ігумен Афонського Костянтинівського монастиря. Звано нас на Москві білорусцями, латинниками – Нехай ми знизу нелюбов і ненависть, згори підозри і нещадимість. Все це відлякувало просвіщених мужів київських. Вони всіляко уникали припросин московських, а коли їхали за велінням митрополитовим чи самого гетьмана, то не безсердечної скрути і уязвлення душевного. Заданище духовенство само просилося під цареву руку. Як у твоєї є царство і сила, і слава. Шляхта, відомшуючи за козаків, саджала священників на палі, розстрілювала, Звіряча невічила, виганяла з приходів, і нещасні, беззахисні слуги Божі устрімлялися в московські переділи, виходили на государеве ім'я, просилися на вічне житіє від ляцького гоніння, і великий государ жалував своїм жалуванням попів з Болтави, Ніжина, Батурина, Лубен, Прилук, чинців Мгарському монастиря. Патріарх Никон мало... Невесь чудо в монастир у Кремлі заселив київськими вченими мужами з головою їхнім премудрим Єпифанієм – Славенецьким, а й серед найближчих служебників мав пічника, садівника і сніцаря з Києва, амаляра з Глухова, кравця і політурника з білорусців. Устроювши на Валдаї Іверський монастир, Никон населив його вихідцями з Києва, які влаштували там печатню і стали випускати книги. А в Никоновій Воскресинській монастирі, а в Чернецькім і Белецькім чину перебували греки і поляки, новохрещені німці, єжиди, білорусці і черкаси з київських півчих. Никону перше звелів у Соборній церкві кремлівській співати київським співом. На Крилосах, Поставлено но півчу з дивними голосами. Такого співу доти Москва ніколи не чула, спів одушевлений, паче органа бездушного. Зоставивши Патріарше престол і перебуваючи в Воскресенському монастирі, Никон завів звичай усі дні по молебен співати при Святій Богородиці Київським суголоссям, а до того ще й виспівувати стихирі при Святій Богородиці так само суголосним співом Київським. Вже коли приставився після всіх гонінь страждань блаженної пам'яті патріарх Никон і митрополит Великого Новгорода Корнілії при царі Федорію Олексійовичу з усім його царським домом і синклітом відправляв службу за упокій душі, то вечірнє возслідування і всенощне бдіння співано по уставу, як писано в київському требнику у печаті Петра Могили, а Великий Государ, ідучи сам, співав зі своїми кліриками стихир шостого гласа київським соголосям. Днес, благодать Святого Духа нас собра!» і знов і знов повторюючи за київським же установленням. Багато запрошувано з Києва півчих, бо Києву судилися ще від древніх літ бути водителем, а згодом усовершителем церковного співу. Їхали поодинчої і цілими хорами по 8, 12 і 16 чоловік з соборними попами і архідияконами. Гетьман Хмельницький велике уповання мав на нового патріарха московського Никона. В листах своїх він називав його «наш зверхнейший пастер» і всіляку сприяв патріарху в його сміливих діях вести переміни не в церкві самій, а й в усьому царстві. А він радослав на Москву своїх людей, в такий спосіб утверджуючись там словом нашим і думкою, книгою і співом. Великим спільником Богданові був би Петро Могила, але митрополит почив у Бозі ще до початку святої війни Хмельницького, а нові київські духовні ієрархи,